lado 1.4.6 está en marcha sin tu mesa radiofurnalla 1.4.5 acompaña radiofurnalla día perdiendo que pase un par sin pedirlo con sentimiento tiempo que toma partido los amores cada vez máis fríos mentre tanto te amais seu mudamos fronteras por pontes trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores mentre tanto te amais eu segunda hora vamos a comunicar novamente con Galicia e damos a benvida ao noso amigo colaborador esporádico porque non queremos tampouco molestarlo moitas veces, Kike sí. Kike Quique. Quique foi un dos presidentes máis activos da nosa soce... da nosa entidade, na nosa asociación sí, sí, sí. Rosario de Castro e, e da Carro. radio ah, e na radio tamén, bueno, pois pues por eso como estamos na radio, chamamos no, moi eh, boas tardes verdad? Quique hola boa tarde, uh, Xulio, e eh, boa tarde, Xarmando. Boa tarde. Eh, por aquí estamos, por a Ribeira Sacra. Oh, agora, eh, bueno, disf fazendo... disfrutando do tempo bastante mellor que Disfrutando do tempo, que fai un tempo maravilloso, a verdade, o céu está limpo e eh, sí. eh, hai unhas vistas preciosas, non? Desde as viñas, eh, bueno, un pouco deso vos quería falar, eh... Eh, bueno, pois que ahora xa están, ca... están as viñas están moi ben traballadas porque están cas podas, que acaba e con todo, sí, bueno, sí, as viñas sí. non paran, os, os adegueiros sí, sí, sí. Eh, bueno, aquí estou rodeado de adegueiros xa teño aquí a Bueno, a parte do Cachín, que é o meu veciño, pois pues está a Dega Bella, está Ponte da Boga, que é a estrella da Estrella sí. de Galicia. Sí, moi sí. pertiño está a Regina Viarium. Carai. Está, o sea, um, bueno, lle alguna bodega máis que... Al Al Algueira, por suposto, bodega Algueira, que é un viño moi rico, que ademais estivamos xantando ali con Xulio. Eh, eh, a veces. Escoita. A, si a un, a unha vez, unha vez que fixemos un percorrido uh, galeguístico bastante interesante, además que que onde saudamos ao finado mm, eh, del Riego que, que precisamente este que ano cébrase as, as letras galegas, non? Pero sí, sí, mira, sí. acabamos de falar co alcalde de Viana do Bolo e dixo magua que non esteades aquí como a outros anos, pero que e, e, e dicho, sí. falou -nos do entroido de que este ano van a estar nada menos que 21 De verdade, Porque, que aquelo é un bueno, espectáculo, Viana, non? Viana, eu, eu quedei impresionado cando estuéramos así. Espectáculo, non? Pero agora, agora tamén está, bueno, a parte de, de Viana, que é fenomenal, non? Pois, bueno, Berín, to, Laza, uh -huh, toda a zona sí, esta. Sí. Eh, Tambén Maceda, colleu que, bueno, no Cedente Central, no, colleu, colleu moita, moita zona, e eh? ademais ten... Ten, a, ben, ben, xa hora, Maceda, porque est, estive falando, e adesto vos quería falar, valga redundancia, con un, con un adegueiro, que, ta, que tamén xa ten as viñas por aquí, pero ele é de Doincio, hmm. eh, chamase Adega Terra Brava. Terra Brava. Entón, pois pues temos sí, que entonces, temos que ter o contacto eh, con el pa falarlle. Sí, eso. sí, sí, hmm. eu pasarimos o contacto, porque o que pase que xa mei non... Quería... Um, digamos, interactuar ahora con él e con vos sí. pero está, xustamente, está en Maceda na, vale, no, vale. no Canavá non, non no Entroido no, sí. eh, bueno, esto chama-se Adega Brava e o chama-se Terra Brava, perdón Adega Terra Brava, ele é do inicio pero as, as, as viñas xustamente aquí en, por, por encima onde está, digamos, o, o canon do, do Sil. Sí. Entón, entón, ten unha casa moi bonita e ten un columpio, sí. entón, <risa> um, bueno, pues cobra un tanto para por, por, por columpiarse, que ademais ah. é, é, é máxico, non? Porque sí. a columpia, columpia este... Eh, E, e parece que vas por encima do por encima do da do, do embalse, das viñas, porque claro, é, sí. eh, é un columpio espectacular, non? É espectacular. Entón, pues está vendo moita xente, o, xa foi unha cousa que se lle ocorreu a el. Mm. Eh está vendo moita xente, aparte que ten un viño moi rico, eu un viño bebo pouco, pero bueno, onte estuve por alí con eh da Proveino. Eh entonces este En... xa digo pero mellor será co entrevistades e en de dar o, te... o, bueno, o seu enderezo además díxeme que, que, que de moi bon gusto vos explicaría pues, o montaxe que ten porque además é unha cousa no vidosa que fai dun par de anos ou así que con montou, a verdade é que lle vai moi ben fai, o sea, ten, veixo por ali coches con cola casi sempre que vou a Monforte mm -hmm. ou a Doade pois, pois hai por ali xente para para ir ao famoso columpio que, mm -hmm. que, que bueno, pois pues, mm, Hai fotos que podedes ver en internet e tal, dá impresión de que antes está columpeando por encima do do Embalse. Do embalse sí Ajá. eh das, das viñas que quedan por os e tal que quedan para baixo. Eh, é unha maravilla, eh, xa digo, te amo, eh, eu chamalle Breo porque, bueno, ten pinte de tiñeme pinte de vikingo cando era <risas> anda rapaz, coñeixo de tempo. Eh, xa cham porque se chama Breogán. Eh, pero, o sea, de gaer, Terra Brava. Eh, pues sí, sí. Eh, vamos a un viño rico rico, ten varias ten varias evidentemente, ten de de como se chama, de de, de, ellos. de de barrica, de ten varios, ten varias variedades. Ademais está en un sitio eh, está en un sitio en muy perto do do mirador do Duque. Hm. Mm. Mm, Por parte da, que, que máis lle pega o sol, entón é mm. eh, eh, un viño de de alta calidad, no. bueno, estuve por allí fai fai los días estuve en por allí eh saludándole a tal eh e ahora chamaino si eh, de simila si quieres cuando que esto aquí no carnaval de Maceda Pero diles que me chamen que con moito gusto gustolles explico pois pues, como é todo isto e pues, bueno pues, eso, faremos, eso, eso faremos porque ademais teremos que porque acabamos de, acabo de poñerme precisamente na súa páxina e ten e ten un, un, unha tenda online ponde, sí, que, sí, sí. que podemos ver taxiña ademais a liña que pon, os coches quedan abaixo na, na carretera e a xente sobe hasta bueno hasta onde ten o o columpio che bueno è medio che è come un medio chilometro anche che va un sì tempora por, por, por, por as viñas e tal, e van vendo pues, a, que un paisaxe, paisaxe espectacular, ¿no? moi pues, bonito. Mm, pois pues, pues será, sí, será bueno. unha cousa interesantísima. Hoxe teremos pouco tempo para poder falar contigo, pero que, que, tamén comentamos cousas inter, eh, interesantes. Tamén este veche, que, este veche pola zona mm, dos, eh, de, de Lugo eh, eh, trouxeche eh, alimentación desta de época, non? Androlla. Sí, porque, bueno, a festa de Androia de Navia e, bueno, a festa tamén aquí en Casto Caldela, me dixo a alcaldesa César Inés que invitara non me do alcalde de Navia, non invitei na a festa da Anrollo de Navia pero aquí tamén ha estado a festa do cocido, entón que claro. bueno, había coincidido. <coughs> <y bueno>, eh, <coughs> no se pode atender a todo, ¿no? <risas> no se pode atender a todo, pero bueno, sí. eh, importante establecer relación, ¿no? Sí, sí eh, sombre, tanto. Porque, porque o sabón, porque non sé entre concellos, pois independentemente do, do da cor, que xa non ten nada que ver, pero da cor política, quero dicir, pois, pois, sí, sí, pois sí, sempre sí. se poden intercambiar, digamos, mm, cousas eh, eh, bueno, mm, é interesante. Eh, por outra banda pois mm, Pues sí, o sea estamos en tempos de antroido en todos os sitios hay antroido faixa de hotel, faixa sí, sí. de antroides sí, é sí, sí. eh, sí, sí. eh, eh, curioso que na parte de, de, de Viana pues, tamén te, teñan a terminación en hoes en sí. hoes, como de Co consagrada ¿no? sí. en, en avia, que sí, están sí, en sí, los pantalois sí, sí. Eh, cordois e todo eso sí, sí, pues, eh, por la parte de Viana, o sea que nos casi estamos, estamos tan aportuguesados por decirlo así entre comillas ¿no? <risas> que, como ¿Qué? como, ¿Qué como maescos que se dan de que que es... tal de que de suma suma. somos moi tradicionais e é o importante iso, manter <ríe> sí, hombre, sí. manter iso somos... que eh... no hai formas de falar, certos sí. eh, son os doutros. Por exemplo, en derea non dicen estou, dicen stone. Stone. Stone aquí, ston ali. Eh, si, sí, eh, <ríe> e eh, toma... eh, eh, tamén din Está boa esta cousa, o sea, sí, tá boa, está boa. Bueno, boa. tamén decimos nos, está sí. Cornavia, o sea, sí, o, tá tá, bueno, pero tamén en en, Portu, en Portugal tamén se sí dicita, o sea, elimínase o es, sí. está. o es, o sea, sí, sí, sí. O si, eh, eso pasa y, y, tá, o, tá, bueno, tamén o, o, o é pronunciano como i, eh, sí. non pasa nada, nós no, dicimos eh, tampouco pasa nada, o sea, Sí, sí. Pues eh, se si eh, que trocaron e di i, a mí non me gusta nada, concordo non é algunhas un, academias que eu non sei que raio moitos que que tiñan por costume decir pois Kike e Xulio, pois dicen Kike e Xulio, parece que en un soavén Eu queriache eu dicir unha cosa. tú sabes que Eh, Xegunde, non? Conoce Xegunde? Sí, sí, perfectamente. Pois hoxe, precisamente, xa que tamo falando isto, unha paisana tamo falando e dicía Xegunde, e díceme, tú sabes onde está? Digo, non? <risa> Igual que... Co... <risa> Digo, non? Non me digas que non conozco. Digo, no, dice poster pues, familiare lì, dico no. Eh, y entonces pues allora se mio paesano là dice uggi, se non gli fa la galego, noño me Sì, sì. E dice diga che Eso, eso esas traducciones españolas que Ah, bueno, pero eso ya, claro, eso ya es, digamos, pues bueno, la influencia do Sí, de, claro. sí, nah. sí, pero bueno, el no, en Asturias estaba allí niño de ni, ni, ni, niño de de Ávila. Lávila, o así cosas que se decían. <risa> igual, igual, que San ¿no? Que sí. Ni, no, sea, Fisch, por ejemplo, eh. la Teixeira, eh. aquí la Teixeira ainda que dicen, me voy para la Teixeira. Bueno, Quique. Que foi un prazer falar que, contigo e eh, que che no, desexamos un, un, un grande... Que, con, que vos dá un saúdo forte e que a con Celia que a presidenta vale. da Fundación Risco que me dá unha aperta para todos vos pues, eh, nos... que quedei de vela de, de tratar con ele tal que, bueno, xe allí dín un número da revista porque non por nada pero foi algo que xa... Xa pues, se encarga Antonio non te preocupes que Antonio está eh, está que, encargado De, de que eso. le mandara asiduamente para sí. a Fundación, porque También. además eh, Eh, eh, para que teña vale documentación, porque, porque, claro que sí creo. Vale a pena porque non é un, un centro de, de que Hombre. vai tanta xente visitar por Moi ben. Eh, bueno, eh, bueno pois pues, pues, non vos non entreteño máis. Non, ah, xa vos o teléfono de, de, de, de, de, Breogán, de, Breo, a, de Breo de Andreu como diste, de, de, de Braba. Terra Brava. Eh, vale. Terra eh, é bueno, pois pues, Pues se sabes explicará el mejor que eu como te como é columpio. Muy bien. Columpio muy bien. Por, por Que, que... que te un feliz entroido. Veña. Gracias, igualmente, un abrazo, un aperto forte. Claro, un despedimos a aquí que con música. ¿Eh? Vamos a la Xa... Arrematamos aí que o programa, porque nos, temos traballo feito. Nos temos que sair, estamos ocupados. entonces o que vamos a darlle é a crónica do noso colaborador Óscar. A eh, Óscar? E tamén a participación de Luís... Lozada. O sea, que, que con as súas palabras voadoras... Voadoras. Pues, que pagarán. venen voando hasta Cornellán. Disfrutaremos desa de, de colaboración cultural. Pues, bueno, pues, queridos ointes, a todo sábado que ven disfruten amigas Siempre. amigos que nois a vueso descanso arrúa vos a liberdade y a pasar un mor bon, un bon carnaval hasta sábado que vende